E, tuko katika kitabu cha Matamlarango la tano tumesomea mistari ile ya kwanza ishirini wiki ijayo tutamalizia mistari kuanzia moja paka mwisho ambao ni mstari wa 39 kwa hiyo leo tumesoma hiyo mistari ya kwanza ishirini kichwa cha somo la leo kinasema kichwa cha la leo kinasema Mungu kwa mdomo Mungu kwa mdomo au kwa midomo kitatu sio kuna wa na wa chini Mungu kwa kinywa e, hii mistari ya 39 tumesema kwamba tumeosoma katika wiki mbili mfulizo e, na mlango wa tano, kwanza leo ni, ni kama tuseme tumeanza nusu ya pili ya kitabu cha matayo eh wiki iliyopita tumeanza mlango wa 14 tumekaa hapo muda mfupi kidogo eh lakini leo tumeanza sasa nusu ya pili mlango wa tano mpaka tutakapokwenda kumaliza mlango ule wa mwisho wa ishirini na 28 katika mlango wa 15 kama kukumbusha kukukumbusha tu kuna vitu vikubwa vingi vingi lakini hasa ninachokiona cha vitu ya kukumbuka kabisa kwanza kuna kuna ule msanii maarufu wa watu wanaomheshimu Mungu bure ambao ujumbe jumbe mkubwa Somalia kumheshimu Mungu tu kwa midomo midomo eh bwana bwana tunawakupenda bwana bwana ndio vime jamaa anasema wana bure lakini ni kwa midomo tu na wanachokifanya ni mafundisho wa wanadamu hiyo tu yangalia kwa undani eh, lakini kwenye mlango wa tano wiki jazo unaona yule mwanamke mkananayo. nayo yule mwanamke aliyekuwa na imani isiyotikisika ambaye Yesu alimkatisha tamaa mwanamke anaenda anamwambia bwana mtoto wangu anaumwa na Yesu hata mjibu na nina, nini na nini anasema siwezi nikampa nika mtotoa nika, nikampa mbwa chakula cha watoto wangu Akiwa eh, akaanasema wewe ni mgeni sio mtu wa taifa langu niliokuja kukuhudumia Mwanamke akasema hata mbwa anakula eh bila kula <coughs> makomba yale kwenye miguu ya bwana zao. Hiyo mwanamke mfano mkubwa kabisa wa imani ambaye mfano mzuri wa Mkristo. Eh hiyo kwenye wiki ijayo lakini huku kwenye mlanga 15. Eh, Ninajaribu tu kukukumbusha vitu ambavyo unapokuwa unajifunza kitabu vitu vya kukumbuka huko eh, <coughs> vitu vikubwa hivi. Eh Lakini pia huko ndo tutaona wiki ijayo pia kwamba Yesu alirisha watu 4000 kutokana na na na mikate kidogo eh mikate saba na visamaki vichache eh mlango wa 14 tuliona Yesu akilisha watu 1500 wanaume eh kutokana na samaki wawili na nini na mikate mitano lakini sehemu ya pili ndio tutaona kwa hiyo haya ndio mambo bado tutaona makubwa katika huu mlango wa 15 mwanamke mkana nayo mwenye imani sio tikisika Yesu akiwa na pambana na mafarisayo anamwambia kwamba mnaniabudu bure lakini kimsingi mioyo yenu iko mbali na mimi mnalibabu kwa midomo tu. Na anatuambia leo leo hiki kuna makanisa mengi imani nyingi Zina tutaliona katika somo la leo mkubwa wa leo. na kipindi hiki na tukasema pia tukaona kwamba Yesu akirisha watefum. Kipindi hiki cha maandiko wakati huu Yesu akihudumu ni katikati ya huduma yake. E, ana anapambana na dini za zisokuwepo hasa dini za kifarisayo, kisadukayo, Maherode watu wa dini waliokuwa wame wameipotosha wame dini aliyoiacha Musa. Eh, leo hii waKristo wamepotosha dini aliyoaacha Kristo. E. Kwa hiyo Yesu anashambuliwa shambuliwa na tutaona Mafarisayo wanamshambulia, mlango leo pita walimshambulia shambulia asi mwingine, mlango ujao watakuwa wanamshambulia wanasema, "E mtu onyeshe ishara tujue kwamba kweli wewe ndio Kristo, eh wewe una vipimo gani? Yaani una nini?" na wanamshambulia shambulia. Na ndivyo ilivyo. Mtu napohubiri kweli ya Mungu lazima utashambuliwa na na dini na imani zinazojiwabudu zenyewe. Eh kwa hiyo tunaona kitu cha somo la kinasema kumheshimu Mungu kwa midomo. Jeeni kitu kizuri kwa ufupi ni kitu kibaya. Kwa sababu so Yesu alifanya kama kushu, kushutuma, alikuwa hakiungi mkono. Maana tunajifunza tusifanye hivyo. Eh, hembe sasa kwa kuanza mstari wa kwanza mpaka wa 9. mstari wa kwanza mpaka wa 9. Wango 15 wa, wa Mathayo, 1 mpaka 9. Ndipo Mafarisayo nawaandishi toka Yerusalemu walipomwendea Mafarisayo na nawaandishi, wao ni kundi la dini. Waandishi ndo walikuwa wanaandika neno la Mungu. Hao walimu wa dini ya. Na mafosayo, na... wakisema mbona wanafunzi wako huyahalifu mapokeo ya wazee hapa wanashughulikia mapokeo mapokeo ni nini ni, ni, ni mila na desturi kwa maana hawanawi mikono walapo chakula leo kuna dini nyingi ambazo lazima akaye na wanawa mikono e, yani wanadhani kwamba kwa kunawa mikono na kutawaza tawaza mikono na miguu ndiko kumpa Mungu he huko ndoko kumabudu Mungu kwa mwili tuna midomo lakini moyoni hivi kwa mfano ukinawa mikono moyoni unakome nao tu Lakini kuna dini nyingine zimejenga juu ya, ya kunawa mikono eh Anaweza hata kanawa mara kwa siku eh. Mbona ninyi ni eh, anasema kwa maana hawana mikono walapo chakula wako ana Yesu Wako nae dini kwamba mbona hamnawe nawe vitu vya njenje, mbona mfanye na ni mapokeo ya wazee anaendelea kusema akajibu akawaambia mbona ninyi nanyi munaiharifu amli ya Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu anasema ninyi mejitengezea mapokeo, mila na destrui zenu vitu ambavyo mnadhani kwamba nivyo vya kuwapeleka mbinguni lakini ni vya kujitengezea wenyewe na katika kufanya hivyo mnaliharifu neno la mnaliharibu neno ramu, na anawapa mfano mmoja wapo na mingi. Mfano nao hapa msairi wana anasema kwa kuwa Mungu alisema mheshimu baba yako na mama yako na mtu kana he baba yake au mama yake kufa na afe bali ninyi husema atakaye muambia babae au mamae chochote kikupasacho kusaidiwa na mimi ni wakifu basi asimheshimu baba yake au mama yake mkalitangua neno la Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu. Anasema ninyi mnanishutumu kwamba ninatangua au ninavunja nina desturi na mira zenu za mlizojiwekea za ukizani kwamba ndio dini. Lakini mkosa aliko kwenu kwa sababu ninyi mmejitengenezea mira na desturi inayolitangua neno la Mungu. Sasa wao wanamshutumu Mungu kwamba anatangua mipango yao ya kibinadamu. Mungu anawaambia hapana mimi ndo nasaini wa shutumu. Kristo anawaambia nadhakiwa ni wa shutumu kwa sababu ninyi ndio mnao tangua au mnaharibu E, neno la Mungu kwa kujitengenezea mila na desturi zenu. Tutakuja kuiona haya mambo kwenye masheheta hapa siku bado fanoa, mistari hii. E, e, kazi ya shetani haitaisha mpaka ulimwangu uishe. Waliokoa kitangua sheria ya Mungu, neno la Mungu ndivyo ilivyo leo na hata kuzidi sana. Na akamwambia sasa mfano niliyo hapa, niko na ufananwa haya maniku. Neno la Mungu linakutaka umheshimu baba yako na mama yako. We, na mara nyingi kuna heshima hapa naongelea heshima ya kitu gani? Ya vitu, vitu wetu. Kwa mtu kitaka kumheshimu ukitumia vitu vyako katika kumsaidia. Ndipo ndicho kipimo cha kumheshimu mtu. Kule tu kukutana na mtu ameshikana Sio heshima moja kwa moja. Lakini ukishakuwa labda ni hapa alikuwa anaongea na watu, na watu wazima ambao labda wana wazee wakubwa wazazi wao. Anasema neno la Mungu linakutaka Umuheshimu heshima na mama kwa vitu vyake kwa fedha zako mahitaji yako asipate shida asipate njaa wakati una hivyo vitu lakini ninyi mkajiwekea sheria na ipo kwamba kanisa makanisani tafafanua baadaye kwamba ukisha sema kuna kitu ninacho nimekiweka wakfu nimekiweka kwa ajili ya Mungu nimeitoa sadaka kwa Mungu basi sina jukumu la kumsaidia baba kwa sababu tayari nimeshapeleka kitu kanisani ndicho kilicho Anasema sasa Mungu hakusema hivyo. Ngoja ni kwambie. Kama una shilingi 550 una baba yako na mama yako labda ni wazee. Mara nyingi wanatakiwa pa wao ajirishe kama hawajao wazee. Kimsingi. Labda hawana kitu. Ukena 50 kulingana na dini za leo na za Mafarisayo na makanisani huko. Ukiipeleka kanisani utashifiwa sana. Huwezi kusifiwa kwamba ulienda uli kumsa, kumsaidia babako na mama yako, si Hawatakusifu. <coughs> Lakini Mungu anasema kama unayo hamsini. na huna yani hiyo yani nayo hiyo itumie kwa ajili ya babako na mama wala usio wa kwanza. Kwa, yaani kanisani sio kwa, kwa kwanza. Leo hii kuna watu akipata chochote anakipeleka na kabizi shiko kwa mchungaji, sijui amefanya nini? Nyumbani kwao wanabaki wananjaa leo rico na wanawake anaajiriwa anapata mshahara mshahara wake unaliwa na wachungaji. Hawezi hata akafanya maendeleo kwa nyumba yake. Anamwambia a ni kazi ya mume wangu. Lakini chakula ch anapeleka kwa wachungaji. Ndicho Yesu alichokuwa na hapa. Na hakijaisha hicho kilikamaongezeka. <laughs> Tumeelewana <Tuna> jamani. <laughs> eh. Ndio watakufundisha kama alichokuwa kwa sababu si wanaenda kufaidi. Mafalasiwa alimwambia bwana kama una kitu u, u, kama unlitakiwa ukitumia namba kumsaidia kuwasaidia wazee wako. Lakini ukasema hapana mimi na wa watu wa kusanisani basi huna jukumu tena la kuwasaidia kwa sababu tayari umekipeleka sehemu ya karisani. Lazima umetangua fundisho la Mungu neno la Mungu. wana mnanishangaa mnaelewa au hamja au hamjapendezwa na ninachowaambia <laughs> by the way siko hapa kumpendeza mwanadam lakini ningetegemea nikiwambia kweli ya Mungu nione nyuso zinachangamka eh mtu anayependezwa Unamwona na usipendezwe na mpendezwa na maneno ya Mungu for sure e, mstari wa saba anaendelea anasema sasa baada ya kugundua ya kuwapo mfano wa jinsi ambavyo wamejitengenezea ma, eh, mapokeo yao ya kidini leo hii dini zimejawa na mapokeo ngi niseme wazee bila kuficha kanisa ninaloto kanisa la katoliki na kanisa la woroteli wamejawa na mapokeo wana mapokeo ya kuvaa wana mapokeo ya kusimama ya ibada ya kupiga magoti ya kusimama ya kila kitu ni mapokeo matupu lakini Yesu hajapendezwa na hicho Emu waambie kwamba mlisho wahi kusoma kitabu cha ufunuo hawataki lakini shika mapokeo yao wa watakupenda sana na watakupa na cheo na akakupa sifa <laughs> kwa unashika mapokeo amina, amina. tukote hebu niruhusu nitasemwe kweli mliyelewe eh msipoisikia hii kweli kwanza hamfaidi kili mtaumia na nini elewa usio huweza kutangua mapenzi ya Mungu ukabaki salama unaweza kubaki usalama mwaka mmoja na mwingine mwingine baadaye matatizo yatatupata eh na watu wana anaendea msari wa saba anasema hivi enyi wanafiki. hakuna kitu kibaya Yesu alichokuwa akiita mtu mnafiki alikuwa am, amempa jina basi Leo hii tumejawa na dunia ya wanafiki. Kwa hiyo hata mtu akijitwa mnafiki haoni kama akasema vibaya kwa sababu ni kitu kilichozoeleka, lakini Yesu alipokuwa anasema hawa watu ni wanafiki, alikuwa amemwambia neno sio sio la kawaida kabisa. Sema enyi wanafiki. Ni zema alivyotabiri Isaya kwa, kwa habari zenu akisema, simama maneno aliyasema Isaya zamani kwa habari zenu, alikuwa anaongea nao. Isaya alikuwa amesema kama miaka saba kabla ya kuja kwa Kristo. Isauli miaka kama miaka saba kabla ya Kristo. Akawa anahubiri kizazi cha Isaya cha miaka miya saba kabla ya Kristo. Lakini kulingana na Yesu anawambia haya maneno ambayo yanasema Isaya aliwasema ninyi mnao nisikia mimi. Mi. Na ndiyo maana ya Biblia. Neno linaweza kani neno miaka 500 iliyopita, miaka 2000 iliyopita. Miaka 3000 iliyopita Daudi aliishi kama miaka 3000 iliyopita, eh? Ali, zile zaburi za <laughs> Yes anasema aliwa aliwasema ninyi mliopo mnaonisikia leo hii dakika hii tunaongea sisi. <tipa> eh nicho alichosema. Em ni tena maelewe. Anasema enyi wanafiki ni vema alivyotabiri Isaya kwa habari za hao watu. Nicho alichosema? Alisema kwa habari zenu mnaonisikia leo. Lakini Isaya hakuwa amesema na, na, na, na hao watu. Alikuwa ameshondoka mrefu kama miaka 2000 kama miaka 700 kabla Yesu. Lakini alikuwa anaongea alichokisema alikuwa nakisema na hao watu walikuwa wamsikia hizo. Neno wa Mungu lipo wakati wote anaendelea msairo wa 8. Maneno aliyosema Isaya, ya ukitaka kurejelea unaweza kuenda kwao ni mlango wa 29 ni mstari maarufu, mlango wa 29 Isaya. Eh, msairo wa 11, e, wa, moja, wa tatu lakini anaanzia na wa moja hivi. Anasema watu hawa Isaya alistabili sasa. Watu hawa watu walikuwa ni watu wa kanisa hapo. Mafarisayo. Watu wa dini hapo. Leo hii ndo dini za dunia hizi dini za, za, za, za kikristo. watu hawa sasa sikiliza ujumbe wa Isaya kwa dini za za wakristo kama kuna kanisa ambalo hawasomi Biblia yote wanachagua mistari miwili mitatu wanaiweka mbele ndo wanai eh bwana ndiye mtungaji wangu sitapungutiwa na kitu eh za polisi maneno maneno hawezi akasoma ufungu hawezi akasoma hizi hawezi akasoma Ezekieli hawezi akasoma kutoka nini neno wa Mungu wa Mungu wamerifunika wameka pembeni lakini wameriweka tu mbele yao hawalisomi huo ndo unafiki unafiki ni kusema hiki ukatenda hiki eh wambia, sisi ni wa Kristo hawaisomi Biblia wanae Biblia ukimuuliza kuna kitabu kinaitwa labda e, Hosea Hajui hata kilipo na hawakifundishi. na hawakikubali eh Mungu anasema sasa ngoja niwaambie ni saa alicho waambia sasa watu wa dini ninyi alichoambia watu wale na wa leo anasema hivi watu hawakuniheshimu kwa midomo ila mioyo yao iko mbali nami Azima kwa midomo tu. Eh hey, bwana bwana bwana tunakupenda. Bwana tunakusifu sana. Bana tu <laughs> Azima lakini ni midomo tu. Kama munge kwa mnanipenda mkizishika si amri zangu, mkilipenda mtashika neno langu, anasema katika Yohana 14. Eh. Hey. Ah, ama neno yapa, yapa. Yeah, oh. tu si aseme. Eh, semema nao kuniabudu bure. E, asima watu hawa msaneno nani ambao imetoka kwenye saa shina tisa. Watu hawa kuniheshimu <coughs> kwa midomo ila mioyo yao iko mbali nami. Jamani inano, kusaidia, na mimi kuepuka Mungu kwa nje nje watu waone, wakuite mkristo mzuri, ikiwezekana wakuchague kwa Mungu anasema tuabudu kwa mioyo. nasema Mungu ni roho na na waabudu katika roho na kweli. Huna wakati wote unaanza kusema unaabudu Mungu ukio umeyakata ma, baadhi ya maandiko yake. Mm. Eh leo hii ukihubiri kitabu chochote kile kinachotoka pale waKristo ha tena waKristo kinachofuata ni kwa kwamba umewagusa ume vitu ambavyo wakati umevisema kutoka kwenye Biblia. Lakini nakwambia sisi ni na waKristo. Huo ndo unathik. Watu hawa wanaabudu bure kwa midomo yao lakila mio yao iko mbali nazo. Wanadamu anaweza sione moyo mwe wake. Unaweza sione moyo wako Lakini eh, lakini Mungu anaona. Anasema nao huu ni abudubule akifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Anasema kufundisha wanafundisha, kuhubii. Kwani wakienda kanisani masaa matatu wanakuwa wanafanya nini? Mbona uhubiri vitu fulani lakini unasema ni mafundisho na ni maagizo ya wanadamu. Hayo maneno yamezoea kwenye Biblia. Sina uwezo wa kuja hapa nikuahubiri kitu kingine kibaya au kizuri bila kukitoka kwenye Biblia. Mm -hmm. eh, Nikichukia kitoko kwenye Biblia ninachofanya na ikiweko kwenye maisha halisi yetu. Ili tusioitoke cha mafarisayo wale walio kaongea na Yesu miaka 2000 iliyopita kiwe ni changu na wewe tunaongea na Yesu leo. Haya yeah. Eh. Eh. <coughs> kwa hiyo Mungu ujumbe tunapata hapa. Mungu Kitu cha kwanza. <coughs> kitu cha kwanza Mungu anataka tujenge mafundisho yetu sio kwa desturi za binadamu au mafundisho ya wanadamu. Leo hii mafundisho ukienda kwenye makanisa ukiniambia kwamba makanisa ni vitu vikubwa vita, vitano vinavyofundishwa. Cha kwanza kabisa ni pesa na mafanikio. Cha pili ni baraka na miujiza. Eh. Hey. Ah, okay, unaweza kusema cha pili baraka na miujiza cha tatu. Cha nne ni vitu tamaadui zako na wachawi wanaokutafuta. Tena mchawi anacho anana, anaroga ro, mwili. Eh. Hey. Sawa. Mbaya ni nabii wa uongo anayeua roho. Biblia inasema msio kupewa na uwa mwili. Wasiweza kufanya kitu chochote katika roho yako bali mngopeni Mungu ambaye ana uwezo wa kuangamiza roho na mwili katika jehanamu yao. Eh, shetani eh, yule wale wale eh wacha ni sikoja niko hapo maeneo ya Mbezi nikasikia watao wote nikunguni ni thesis nini ni, waje hapa nitawakanyaga. Kanyaga nani? Ini ni mahubiri ya uongo kabisa. He ni siku ambapo Yesu alihubiri habari za uchawi katika miaka yote aliyohubiri kwenye njiri zile. Hutarikuta lakini aliongelea manapiwa uongo mafundisho ya uongo vitu vyote hivi ndivyo wanafundisha pale kwa hiyo wanaenda wanatafuta best tuli zao leo hiyo wanafundisha siasa makanisani eh hey, unasikia siji yas kofu mkuu nani anaitwa show dr sij yuko kanisa moja la watwela na hicho hey, <laughs> wamezidi, wa mizizi wameshindana watafuta amani siyo kazi yako Sio Soga yako, maliza Biblia yako fundisha mwanzo na kutoka na wafalme wa kwanza na wabili na nini ukishaona tumetosha kabisa useme jamani sasa sina kufundisha hebu nienda hata katika siasa sio neno lao kabisa hey. sio neno lao wacha wana siasa wa, wa, leo hii bajeti ikisoma bungeni Jumatatu ndio inahamia inah, Jumatano inahamia inahamia makanisa kwenda kujina ya ja, baditi ya ja, mako huu si wa wananchi kabisa shifu inakuwa ni ni Biblia nasema Yesu alipokuja duniani akisoma mwanzo uh, katika ut ut utabiri wa, wa utumishi wake anasema mwanzi uliopondeka hata upi, hata uvunja na utami wakao moto hata uzima haitasikika sauti yake barabarani eh Yani hata kuja ku na na mwambie siku Yesu alipokuana baa wanafunzi wake wali Walikuwa anaongea kama Wayahudi kamii kulikwega hivyo eh asema izi mwalimu sasa ndo unawarudisha Waisraeli ufame wao nkana kwamba ulikwame wanyanganya kufana akasema sio sio kwa nini sio sio kajeeno yakaatima majira ambapo baba yake ameweka yani hakupendezwa nini nichukua ufanyo gani manake walikuwa na e. WaYehudi watampokea mpiga Kristo kwa aji, kwa niaba ya dunia kwa sababu atakuja na mamlaka za ulimwengu. Atakuja anatawala siasa na serikali za dunia. katika cha Maana yake nini? Maana yake ni kwamba Eh hi, haya mafundisho ya siasa na mamlaka na saikolojia eh, eh madaktari wote simameni mtoni watu watu wanaweza kufundisha Wakafundisha hata eh, afya mlemwe Kuna sehemu zake Eh Hizo ndizo mafundisho ya wanadamu Eh mafundisho ya wanadamu Eh kwa hiyo ina, inaendana na unafiki? Unafiki mbona nini? Tuko hapa kwa ajili na Mungu. Tunahubiri mambo ya Mungu. Lakini tuko tunahubiri vitu yetu wenyewe. Mafundisho ya Emsho ile mstari ya Isaya ambayo imerudiwa kwenye 10:15 Kwa Kwashe ndo msitizo wa somo ya leo. Watu hawa hunieheshimu kwa midomo ila mioyo yao iko mbali nami nao waniabudu bure. Emjiulize mtu anaabudu bure kwa miaka 20, 30, 40. Eh? wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Ukifundisha siasa na mafundisho yaliyo maadizo ya wanadamu. Ukifundisha e, utajiri na fedha na mafundisho ya kibinadamu. Ukitafuta vitu vitano wanavyofundisha na vitu vitano alivyofundisha Yesu, hakuna hata kimoja ambacho kinafanana huku na huku. Vitu vitano alivyofundisha Yesu kinamiia vikubwa kabisa kufundisha wokovu. Nzima Ujio wa pili wa Yesu Kristo alivunja kwa matai 24 akajua kwenye maliko 13 uvuka kwenye Isaia 21 akaufundisha kila matai 10 akayafundisha akafundika hata kwenye ufunuo kitabu kizima U, leo hii ni nani ambaye anahangaika na mambo ya ujiwa wa wa Yesu Kristo na wanakuambia tu Isaia yote Yesu Kristo akaja anaweza kaja sio sio Biblia inachofundisha mimi nasema mtakapoona kabla ya mambo yote haya kutokea kutatokea hiki hiki na hiki utakuja na manabii wa uongo upendo wa wengi utapoa na anasema eh, na injili itaubiriwa mpaka mataifa yote na yani anakuwa anafundisha alafu kutakuepo na dhiki kuu wanakwambia hakuna dhiki kuu sio hivyo wanavikataa eh mafundisho ya Yesu Yesu alifundisha habari ya dhambi eh, unafiki kujiinua Kukaa vitu vya mbele na kuvaa mavazi vitu vyote hivyo si hawezi kufundisha kimoja hata kwa kufundisha saikolojia umaarufu siasa, vitu vyote hivyo falsafa sasa vitu vyote hivyo ambavyo hata, hata hakuna hata kimojawapo kufundisha kwa hiyo ni unafiki ah, unaposikiliza hata wale wanaohubiri maregioni ma ma ma unasikia kuna ufanano kati ya Mafundisho ya Yesu ya Biblia na zile baraka za mawaredioni hakuna ufanano hata kidogo. Na nikwambie kwa, kwa masikio ya nyama haya <coughs> Uwa yanavutia yale mapo. Ukitulia by the way mwanae kukusaidie kitu kimoja itahidi sana kuepuka kusikiliza mahubiri. Wahubiri sio wajua alikotokea. <coughs> kabisa. Maana unasikia redioni unafanya jitihidi. Okay, hutakaa kabisa uache moja kwa moja lakini u, ujue kwamba mtu haiji kwenye redio yote ile bila kuwa na motivu za fedha na kujaribu kukusifu sifu ni kusudi apate umaarufu na kesho ushome mkutana akiitisha aki e, mhadhara sema mkutano uende pale ukamlipe sadaka au watu mtumie baadaye wanatoa na namba za simu pale eh ukitaka kusupporti hii huduma yetu namba zetu za pesa tiko pesa si CRD orodha kubwa NBC namba nyingi haya sasa toa tunaisema kama eh tu baadhi ya vitu watu kujali mapokeo kuliko neno la Watu kujali mapokeo kuliko neno la Mungu. Makanisani kuna mazoea yani bila hata viongozi wa dini wa Kristo tu kujali mapokeo. Kujali uvaaji. Kujali uvaaji kwa maana ya jinsi wanavyoonekana sio uvaaji Mungu anauja ni. Tushafunisha soma mavazi sio mda Tushasema manengo makubwa ya Mungu anataka tulive zuri. Kwanza tupendeze, ka pili la tatu tuvae hicho ndio la kwanza kabla tuvae sawasawa saw, saw, saw na jinsia yetu mwanamke avae kiume ki, ki, ki, eh? lakini pia lengo jingine tusivae kwa lengo la kuonyesha thamani na utajiri wetu katika mavazi eh? lakini leo katika hizo desturi eh? za leo unakuta kuna mavazi leo ni, ni Jumapili kula mavazi ya kijani Leo nini? Jumapili hii ni ni, ni, ni, ni, ni mavazi ya ya zambarao. Ni mekundu. Hii inaongeza nini na kupunguza nini? Eh lazima atembee na fimbo ime ime imepinda juu na Yesu siji sem vitu Ni vitu kabisa. Lazima kofia yake wazidi ya wengine isike mpaka juu za wengine ziwe zi, pembe mbili zi. Ni desitori. Ni vitu vya nji. <coughs> na vina mdoe Mungu. Ni Matendo ya nji. Eh? <coughs> kuna kuna kitabu kuna makanisa na, na sheria za dini kabisa. Eh, kuna sheria za Mungu na sheria za dini. Kazi di mimi nasoma kitu kinaitwa Katikisim. Ya Kikatoliki tulifundishwa sheria za dini amri za d. Hmm. Eh? lazima muzifike hizo. Mungu nasema hivyo vitu havipo. Mungu aweze kaeka za kwake na ukaeka za kwako, kwa. kwa alafu mkawa sawa. Ni sawa ndani ya nyumba, amwezeke mkawa na sheria za baba na utatibu wake na mama ili nyumba ikasimamate siku. Lazima koepo mkubwa. Eh. Na kwa ku, na kwa kuelewana vile zile, sio kwa kushindana. Eh. Leo hii nitoe mifano kadhaa. Ili kusudi mtu ahubiri kwenye makanisa yao na kwenye dini zao lazima kaende vyuoni akafundishwe theology akafundishwe eschatology akafundishwe hermeneutics utendaji wa roho mtakatifu akaende chuona hali pia na nini na nini atotoka apewe na cheti Paul anasema mimi siwezi kaja na cheti kwenu cheti changu ni kazi niyofanya katika mioyo yenu cheti changu ni mioyo yenu iliyosikia neno la Mungu cheti ch cha mtumishi wa Mungu lakini u, ni ni desturi hiyo uchukue sasa siwezi ni, ni nika nipaka nikasome chuo petro alisoma chuo gani hemtuende katika kitabu cha hiyo tu ya desturi za mkanisani tuende katika kitabu cha matendo ya mitume, haraka haraka wa 13 hivi matendo ya e mlango wa 4 mstari wa tatu kwa kwenda haraka kabisa anasema hivi natena mitume mlango wa nne mstari wa tatu basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua kuwa ni watu wasio na elimu wasio na maarifa wakastaajabu wakatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Hawa Yesu, Petro na Yohana walikuwa nakuhubiri injili ya Yesu Kristo na hawakuwa na elimu wala hawakuwa tena chuo chocho chochote afanya nini? Hawa walikuwa wamefundishwa na Yesu. Leo hii mtu kitaka kuhubiri neno la Mungu fundishwa na Yesu, huendi chuoni Lakini leo huwezi kuhubiri mpaka ukaonyeshe cheti cha mlandizi kwenye kwenye miembio ukasomea na PhD nasikia kuna, kuna ch cheti kuna kuna chua mlandizi wako, chini ya mwembe Ilimladi tu kuna cheti kabisa, familia yake na watoto wake Wanateseka na mke wake yeye yuko eti yuko chuole kwenda kusoma roho mtakatifu lakini wanakuambia tu kwa roho mtakatifu hizo sasa hapa tunamwona alikuwa amesoma chuo, chuo, ki, chuo kipi? Na Rishi Afundisha kulikuwa kuna madaktari wa sheria na neno la Mungu Mafarisayo akina Gamaliel. Sio kusema kwamba ni zamani hapa kwa na viwa pana walikuwaepo madaktari, doctors of the law. Hii sio petu Na wakizidiwa anakuambia ndio papa wetu wa kwanza, basi hakusoma? Papa wetu yule mpaka amesoma nani? Amemaliza madarasa hamsini Usimchukue Sim, ambaye hahusiki. Habari sana lakini sioi mbona Petro alikuwa ameoa? Eh? Haya. Tumemega katika kitabu cha sikuo ma, ma, matendo umetume kulia kwa matendo umetume kushoto. Kumatendo umetume kuna kitabu cha cha Yohana. Mlango wa 7. <coughs> Mlango wa 7. Na hawa watu wanaoshangaa elimu ndio ndiyo, ndiyo akili ile ile ya leo kama huwezo kuhubiri mpaka hujasoma nichoicho wanfanya Wayahudi na Mafarisayo wakati ule eti walikuwa wanamshangaa yaani yaani kama wangekuwa wanaruhusiwa kumzuia kuhubiri wangemzuia kwa sababu tupe cheti. Petro alitekea mdai cheti hapo. Lakini sasa alikuwa amepewa kazi na Yesu, kwa hiyo sio hawakuwa wamemwajiri. Kama hivi navoahubiri bila kuajiri. Naa na mwanadam. Eh Petro angemdai cheti Ehe, tonyesha. Ushai na mlandizi kusoma nani chini ya mwembe kupata degree. Cheti za mtandaoni, vile fake fake vyote Kumi ni cheti ya, sini, Atlantic University na marekani cheti ya kununua kama alichonunua msukuma yule wa bungeni. Sikilizeni Msukuma. Baada ya darasa, sabaka, pigana, pigana bungeni anajua kuongea za bunge. Baada ya nasikia amenunua cheti ni doktor ndo ndo, ndo hao anakuambia ili kuzuri ni mchungaji dr Frani. mwingine panga nasikia, ame, akigundua amekuwa wengi watatu wanne anajibadilisha cho anjiita professor ili mradi tu atukuzwe juu bana jitu kuse, kristo atakushusha tukushushat he kwa Yohana mlango wa saba mstari wa 10 na mstari wa ngapi? Nimesema wa 15. saba 7:15aso. Wa Wayahudi wakastaajabu akisema, "Ametaje huyu kujua elimu ambayo hakusoma?" Walikuwa wanamkataa na mkatana Yesu. Eh hey. Wewe unataka kutuhubiri. Chuo umeenda chuo gani? Wewe Yesu. Wanaushangaa. Kwa nini Yesu alijali? Yeah. Kama, kama chagua leo. Chagua na hao wanaodai haki, amchagua kukana Yesu. Lakini sio wamoja hawa. Hawako yeah. hey, hawa pande mmoja, hata kidogo. Amina. Eh, hawako chagua pande moja wapo. Nitachagua pande wa Yesu. Eh. Yeah. Hey. Paulo alipofika Korinto kanisa lilianzisha wakataka kumtaka nyaraka kama vieti kwamba hivi Paulo sawa na kanisa na huduma hivi hasa umesoma wapi he ambie akasema <laughs> sina muda wa kwenda huko kwa sababu alikuwa la leo moja kwa moja ni mioyo yetu ni ni, ni. Eh. ni dadi za batizo nizo Yeah. kama wamemfanya Yesu wamemfanya Petro wamemfanya Paulo wataacha kufanya wa makanisa ya leo wataacha Yohana eh. mbatizaji alipozaliwa Biblia inasema alienda kaka jangwani katika roho hana chuo alichoenda hata kimoja Yohana mbatizaji fikini alitumwa na Mungu Ahari neno na Mungu. Katika mipaka yote na ya Uyahudi uya mpaka leo nuru tunayoionajua dunia ni kwa ajili ya mbatizaji ambayo hakuenda kwenye shule yoyote. Sina maana kwamba hatusiende kusoma hapana, ninaelekea watoto wako asome na neno la Mungu kwanza. Wafundishe. Lakini hatu hapoe ninapokuja kwenye habari za kuhubiri neno la Mungu, hatupimi umesoma teolojia ngapi, kule unaenda kufundishwa namna ya kupindisha maneno ya Mungu ni mifano ya dunia mafundisho ya dunia Leo hii wa, wa wali <coughs> <pare kwenye> <coughs> Wayahudi wali turudi pale kwenye matayo Wayahudi walimuuliza Yesu pale kwenye matayo kwamba kwa nini una mapokeo ya wazazi wa wetu Una wao wanaje mapokeo basi tunaona ya kidini Yesu ndo anawafambia na nini kwa nini mnatengua mna, mna, mna Amli amliza Mungu kwa mapokeo yenu. Ndio akawa akawatolea ovivo akasema mnaniabudu bure na mnafundisha mafundisho ya kibinadamu sio ya Mungu. Sasa hakuna kitu cha hasara kama kufundisha mafundisho ya maagizo ya wanadamu ndani ya kanisa la Mungu. Hapo umeharibu kabisa. E, mfano wake ni sana kwenda ukachoma sindano ya maji wakati unaumwa, unatakiwa upimwe au upigwe antibiotic fraud ni, ni ni mfano wake. Ni kwamba unaleta kitu kisichohusika. Unakiweka tena kwa Mungu sasa? Mm. Eh. Kwa mfano leo hii mapokeo ya makanisani ambayo Yesu anayapinga. Akija mtu hapa aliyetoka kwenye makanisa ya Kirokole, atamwambia, "Mbona sijasikia mnanena kwa lugha?" Sijasikia? Kama wewe unaesikia hapo ng'ambo. Eh ndopokewa cha wa gali, mapokeo ya Roma kanisa kwa maruga eh, katika kitabu cha wakorinto wa kwanza 14 kada kada tueni haraka haraka kidogo ili kusudi, ni, ni, ni sibakize, mambo, mao, kukuweka kimsingi. Mwingine anaweza kapeka kama kuku, mwingine kama paka, mwingine kama mbwa, mwingine kama chochote kili kinachotoka mbele. Ndio mbona? Eh. Ah, jamani. Nimewashingizia? Aya ah, tumeshina. Em, em nisikilizie hapo namba ya pili. Eh, mstari wa anasema hivi. Basi hizi ruga ni ishara. Kwanza sio kitu ya harisi, ni si kwa waaminio bali kwao wasioamini lakini kuhububu kuhutubu kuhubiri si kwa ajili yao wasioamini bali kwa ajili hao wanaoamini wa kwa njia nyingine unapoingia kanisani ukaanza kuweka mbele mambo ya ishara ishara ya lugha na nini unahudumia kanisa la watu wasioamini ni ishara tu kwa watu wasioamini lakini kwa kanisa eh, Kuhutubu kuhubiri wanahotubia hapa ni kama nahubiri. Eh lugha ya kibiblia. Eh ni kwao wanao makanisa lilojaa na watu wanaoamini, hawaneni kwa lugha Hawa wanahubiri. Sasa mchague. Tuwe kanisa wasi la watu wasioamini lenalo hitaji lugha ru, kama hizo nasikia au tuwe na kanisa linalohubiri. Tuwe na kanisa lenalo. Eh kwa sababu tunaamini. Na ndani ini sehemu ndogo tu. Kusana 19 tusome pale. Tulikuwa kwenye shina, Amini 14 Wakorinto wa kwanza. Sura ya tisa, nasema hivi, "Lakini sikiliza Paulo anasema, "Katika kanisa napenda kunena maneno matano kwa akili zangu nipate kuwafundisha wengine." Kama hivi tunafundishaje? Eh? Naupata kwa zaidi ya kunena maneno 10,000 kwa ruga. Anasema hata kama ungekuwa na maneno yakafika kumi, maneno matano tu yenye akili yalizoko katika Biblia ndiyo muhimu kuliko man, ma, unena kwa lugha masama 5 na Lakini watu wanatoka pale Biblia wanayo imeandikwa kwa Kiswahili wanaendelea kufanya vile vile ambavyo Mungu amewazuia. Alafu anakuambia sisi wacha Mungu sana tumewavuka tume, tunaenda mbinguni. Unamhoji Mungu vile vile. Hapa Mungu, mungu, mungu, mungu amesema kwa, kwamba watu wanene man, maneno mengi ya kwa lugha au wa, wahubiri. wahubiri. sasa Biblia tayyipinga Nikona kuonyesha baadhi ya desturi ambazo watu wanazitukuza. Wanaacha, wanaacha kuhubiri, wanaacha neno la wa Mungu, wanatukuza hicho kinacholeta kunenda kwa roho. Eh, atakuja mwingine achoma, "Mbona mnasali bila miujiza? Si si si hamfufua, si, hamfanyeni eh, kuna makanisa yanajiita makanisa ya kufufua. Eh. Kinga kinga siyo broodosa la Yesu. Rungu la Yesu, maneno ya chapachapo, ajabu ya, ya, ya vitendo vitendo. Eh. Tu makini. Eh? Eh, sisi hatutafuti. Emmsikia em, Mungu anapoto soma makonto ya kwanza pale. Kondo ya kwanza, ukilikuwa 14, rudi sana mwanzoni mwanzo ni kwanza kuna mstari, kuna mwanzo wa kwanza pale. Soma mstari, tuko tunaangalia leo hii the story za makanisani. Mbali na, na kunena kwa rudia na na viwoni na nini mfano nilitoa hiyo ni pamoja na, na mambo ya miujiza miujiza sasa na watu wanaamka mbele wana wanaasimamishwa wana sasa wamepona wamefanya nini wanaanza kujogojo na kukimbia kimbia pale kuonyesha wamepona hemktusomee Mungu anachokisema katika agano wa kwanza maelekezo ya Mungu katika agano la kwanza mwanango wa 22 na mwanango wa kwanza katika agano kwanza mwanango wa kwanza mstari wa 22 na 23 anasema hivi agano la kwanza 20 mimi Kwa sababu Wayahudi wanataka ishara na Wayunani wanatafuta hekima bali sisi tunamhubiri Kristo aliyesulibiwa kwa Wayahudi ni kikwazo na kwa Wayunani ni Anasema huku wanatafuta ishara Hapo anaongelea Urokoleny chochote bila kuweka ishara Je, alikuwa na hao Wayahudi? Anasema Wayahudi wanatafuta ishara Wayunani no wanatafuta vitu ambavyo vinapimwa kwa akili za binadamu hekima farsafa, falsafa eh filosofi naitwa, em mm, theolojia eh saikolojia hivyo vilivyo kwenye mavyu kama hawako kwenye ishara wapo kwenye farsafa huko paula nasema, sisi hatuko huko hatuko huko tunamuhubiri kristo katikati nisho tunachofanya hapa kwani tuko kwenye hapa hata upande wa Yahudi. Jie, yeah, tuko kwenye farusafa na, na, na hekima za dunia? Hapana, tunamwabiri Kristo. Nlicho Mungu anachotaka. Yesu yeah. yes, anasema katika Mathayo 27 anasema, wengine watakuja wanasema, "Bwana, tulifanya miujiza, tulifufua watu, tulifanya," anasema, "sikuwajua ninyi." Hao wanaotafuta ishara za miujiza, wanakuja kujitetea na ishara za miujiza, mbele za Mungu wana, wanakataliwa. Kwa nini nifanye kitu ambacho Yesu ameniniambia kwamba hakita, hakitanileka popote? Kwa nini? He. Kuna mila na desturi ya ya kutukuza sadaka. Mungu anatutaka tuwe sadaka kwa kweli. Lakini imetukuzwa kuliko Mungu kama ilio Yahudi waligome, sehemu nyingine wa Yahudi walisema kwa wa wa kwamba uh, labda ni somo kwenye hembe twende kwenye masao Eh, na, na, na kuna mambo mengi sana kwa <tos> <tos> Nilikuwa nakusa baadhi ya desturi zinazochukuliwa zinazo kama makani, yani kama misingi nguzo za makanisa ambazo sio za Mungu. <tos> za kuenea kwa ruga, za kufanya vitu gani vitu hivyo tim. sasa eh? eh, eh, hivi makanisa yamejenga desturi yake katika sadaka. Na na nanielewa. <tos> Eh makanisa, yani ukitafuta kitu ambacho kabisa kinatoka mbele kabisa kama no Kristo kamilifu, ni yule sadaka eh. Biblia nasema katika kitabu cha, mithari, tafungua, pare, mistari, ule wa shina, moja, na mistari, wa 3. kwa pia ni wengi ni wageni wa Biblia ha? kwa hiyo tunafungua. machache, tuyajue mengi Anasema mimi, Mithali Kutenda haki na hukumu kumpendeza Bwana kuliko kutoa sadaka. Tutakuja hapa tuhubiri haki, tuhubiri hukumu, makosa, dhambi, utakatifu kabla ya kuhubiri sadaka. Kutenda haki na hukumu. Kumpendeza Mungu kuliko kutoa sadaka. Leo hii Bila sema katika kitu. Chukua e, e, e, kwa mfano. Tusitoke misali 15:8 anasema. Kabla hujamkumshia mtu kukuahishia sadaka mbele, sawa? Mkumbushe uchamungu utakatifu. Eh, e, e, misali 15:8 anasema yana. Sadaka ya mtu mbaya ni chukizo kwa Bwana, bali maombi ya mtu mwenye hofu ni furaha. Yaani kuna watu wanapeleka sadaka kwa Bwana, badala ya kuleta ma, Kupata kibali cha Mungu wanachochea wana, wana hasira ya Bwana. Ukasoma unasema hivi sadaka ya mtu mbaya. Kwa hiyo kama ungeniambia kwamba nipange haya mambo kwa utaratibu ningeanza kwa kwanza niufundishe mtu kuwa mzuri, kuwa na moyo msafi kuwa na uchamungu, kujua neno la Mungu, kufanya nini? Baada ya hapo ndizo nifundisha sadaka. Lakini wamegeuza. Kwani Kanithani wanafundisha ucha Mungu kwanza sadaka pili au wanafundisha chake. Kinyechake? Kinyechake? Leo makanisa kwa mfano yale ya Jumamosi, wanafundisha vitu vikubwa viwili. Mila analesture kushika sabato na vyakula. Eh hakuna usile uh, vyakula, vyakula najisi, ngungu kiti moja gani vitu vingi vingi vingi 20 eh. na kushika siku. Em, em, katika kitabu Warumi mlango wa 14. na na matayo. Warumi na. Eniku. Murango, warumi ni mlango maarufu wa kukumusha watu kwamba kushika siku. Ukaiheshimu siku kwa ajili ya ibada, nini? Eh, of course sina, Mungu anataka na ibada, lakini kuishika sabato moja kwa mwja. Eh. Kwa fana hata tungesema kwamba hatutasali Jumapili, tutakuwa tunasali Ijumaa. Ikawa ni siku yetu. Kwa ni kitu muhimu watu, watu. High wa Thephew. katufanya kwamba tusio wa Kristo. Lakini kama kuna siku umetengwa na dunia na na, na, na ni siku ambayo Kristo aliheshimu. Ali akafuka siku ya kwanza ya kwa juma. ni vizuri tuishikeyo siku. Lakini hatutaenda mbinguni kwamba tulikuwa tunaishika Jumapili Mungu akatupa sifa hizo pale ata sifa kwa sababu tulikuwa tunashika ibada. Bila kujali kwa alamisi, Jumatano, Jumatatu nanini. Lakini leo bwana anakuambia ni package ya By the way, msabato kikuangalia unatembea akajua kwamba wao huishiki sabato na hawaishiki na kwa hata Wanaishika kwa midomo sio, sio kwa vitendo. Atakuona haya majamaa haya. Ya nikuni zinazotembea taungua. Nlicho Kapotea. Eh, katika Warumi 14:5 anasema. Warumi, namba 14 mstari wa, ine, wa Warumi Mtu mmoja afanya tofauti kati ya siku na siku, mwingine aona siku zote kuwa sawa sawa. Kila mtu naadhibitike katika kiza yake mwenyewe. Unga yani kushika siku na anakushika nini? Nani kitu agano ah, e. Na, na, na, na, na pia katika katika Galatia 4:11 hapo usiene mimi ukitaka lakini wa 10 mnashika siku na miezi na nyakati na miaka ila akisema mnashika siku unaweza kwamba haje, siku aliyoko zaidi hapa alikuwa siku nyingine <tuhi> Mtuambia, alikuwa kuna nganya. Eh siku, mnashika miezi, mnashika miaka. E, leo hii wa kuna ito mwezi wa wa e, katekoli kunaitwa wa majilio. Eh mwezi wa kumina monja, kumina e, e, siku sijago, za, za, za, mfungo, shina moja, e, la, miaka. Anasema isiwe labda nimejitabisha bure kwa anasema, kama ninyi ni wale wa Kristo ambao bado mnapima ukristo wenu kwa siku mnazoshika na nini nitakuwa nimejitabisha kule kwa ajili yenu Mungu kwa midomo tumeeshaielezea mara nyingi iliyotokea kwenye Matayo pale tuliposoma Matayo 15:8 na 9 na na, na Isaya 29:13 Mungu hapendezwi na watu eh, leo hii wanye niwape mfano ya watu wanaomheshimu Mungu kwa midomo ni itoe mfano leo hivi mtu akinunua kigari chake anaenda anatafuta e, stika ya soma biblia kila siku anaibandika pale au mwana asiji anatafuta kama stana na kabandika pale huyo mtu panje uta, utajua huyu ni mchamunu. muulize kama alishawahi kusoma kitabu kinaitwa Ezekiel mwaka wote kule ananunua gari mpaka analinyu eh, nani bima mara 5 mara 6 miaka mfulizo kuna mstaari kama pale lakini hasomi neno la Mungu kumshika Mungu kwa nje unaonekana mcha Mungu kwa ndani mbaya. Kwa Mungu kwa midomo kwa matendo ya nje. Huo ndo mfano wa wa kwanza. Eh? Mwingine anaandika maneno Facebook. Mwingine anapaka anapiga picha ana Biblia ndo anaionyesha kio Facebook. Lakini muulize ulishawahi kusoma kitabu cha wafalme au nyakati au nehemia au mwanzo au funuo. hajui lakini picha zake uh, unakuta ameweka tenzi za rohoni ameweka Biblia zimeja mbele yake na yuko anaandika kuabudu Mungu bude kwa vitendo Kwa nje eh? njo eh? njoo <coughs> Wengine anawambia njoo kutanooni ukaombewe Kwa nje anahudumiwa na Mungu lakini mwambie toka sasa hapa kasome matayo, kasome kutoka kasome nini? Unapoe kama umekombana naye mm -mm. Na vitu na, na huko ni mifano ya kumabudu Mungu kwa nje. Eh? Biblia nasema katika kitabu cha e, e, Mtendo kwenye Matayo 6 ni mstari um, ni mstari um, maarufu lakini ni natafuta ile mstari ambayo itakuwa inabaki kwenye kumbukumbu kumbu zetu. Eh, mstari 6 ma, Mathayo 6:1 anapoanzia pale Matayo 6 ni mstari unasema angalieni msifanye wema wema machoni pa watu kusudi mtazamwe na wao. Kwa maana mkifanya hivyo hampati thawabu kwa baba yenu aliye mbinguni. Eh, mungu anasema tuepuke kufanya nini? Kufanya vitu vizuri Ukristo wetu sioonekane nje sana. Na wema wetu wema hata kwa hapa muktadha wa Mateo sita ilikuwa ni kuwasaidia saidia watu. Eh, kuna watu wengine hakienda kusaidia mtu anapiga na picha na Facebook. Eh leo tufanye tuende kuangalia wafungwa na Anasema ukisha ulienda uli unaweka Facebook, mimi niweka mahubiri Facebook kwa watu sifa, na kwa sababu sanaacho ipata matusi, ndio. Na watu wachache wanaweza kukubali. Eh, lakini yule anaye anayekuonyesha kwamba leo alikuwa amepeleka siyo kwa wafungwa. Anakuwa tafuta nini? kwamba watu wajifunze nini? Anakuwa tafuta sifa za wanadamu. Na anazipata kwe Anasema basi mimi ulicho kitenda sawa, kama atakupa like ishirini hilo ndio ulicho ulioambulia peke Mimi sikupi chochote. Kwa sababu kuheshimu kasifuana na Mungu na wanadamu kwa pamoja hata sikumw. Eh. Uh, hoja ya tatu kushika vyakula. Eh, hakumpeleki mtu kuepuka baadhi ya vyakula, vyakula najisi, jishishi, nini? Vitu vya nini? Hakumpeleki mtu mbingu, katika matayo, matayo kuwa leo. Uh, eh, msali ule wa 10. Anaanzia akawaita makutano akamwambia sikilizeni mfahamu Sicho kiingiacho kingeacho kinywani kimtiacho mtu unajisi bali kitokacho kinywani ndicho kimtiacho mtu unajisi anasema msihangaike na kusema siri nguruwe siri kitimoto sijui siri nini kana kwamba ndicho kinachokufanya mtakatifu mcha Mungu yetu anasema hicho hakina uhusiano si ndo lakini kinachotoka kinywa chako unachonena unakuja mtu anakwambia mimi siri kitimoto ni majizoa siji nini siri nini siri nini vyakula <coughs> lakini Ni limsingenyaji namba 1 kinachoingia amekijali ki, ame kinachotoka ambacho Yesu alicho alicho maanisha mstari nitaulika mstari na mbili nitaenda mstari nitatafuta nita, habari za vyakula hivyo na anasema mstari wa 10 na 5 Petro akajibu kama amwambia mfano huu Yesu aka Yesu akasema hata sasa ninyi nanyi mungali hamna akili. Eh hey, wakati mwingine Yesu anakemea. Alikwamo kumkemea Petro. Ah An Petro angekuwa ni ni papa wa leo akiambiwa neno hili ange angekasirika. Petro ni kiongozi mkubwa lakini Yesu anamwambia nani hamna akili. Tu tayari ukikemea na Mungu ndana anaelewa. Eh hey, ukifanya makosa Ukakemewa na Mungu labda kwa sauti ya mhubiri au kwa, sabi, kwa sauti kwa au moyoni mwako asikie tu kemeo na Mungu wemshukuru. Eh, usilikimbie. Yesu ana mkemea. Anaendelea nasema hivi. Basi Petro akajiwa akamwambia, "Tueleze mfano." Yesu akasema, "Hamna aki, usura 10:7, hamjafahamu bado ya kuwa kila kiingacho kinywani hupita tumboni ikatupa chooni, bali vitokavyo kinywani vyatoka moyoni navyo ndivyo vimchavyo mtu unajisi kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya. Yaani mtu anahangaika na vitimoto na nini? Lakini hahangaiki na mawazo mabaya, vitu vinayotoka ndani kwenda nje, kupitia mdomoni kwa kwenda nje, uaji, uzinzi, washirati, ulevi, ushuhuda, wa uongo, matukano, hivyo ndivyo vitu mtu unajisi, lakini kula cha eh, kula kabla ha, eh, hajanao mikono Hakunti mtu najisi au kula ya si, kula au kula si. maki ilikuwa imetokana na watu walikuwa wanazungusha kwamba Yesu anakosea kwa sababu hana mikono Yesu anasema kuna mikono chote kutawaza tawaza hakuna katika hilo hakuna uchamungu katika hili ni mawazo mabaya uchafu hivyo ndivyo kwenye banania ma, ma, kwenye akizwa mkwristo mwanadamu <coughs> <coughs> <coughs> na ninaelewa hili <lakini>. hiyo <coughs> hoja naomba <coughs> nisingie hapo Eh, Mimi nguso ya mwisho kabisa ya kufunga dakika Ukihubiri kama Yesu Kristo utachukiza utachu wa Hoja nyingine inatokea huko. Mtu ukihubiri na Kristo, yani jinsi Kristo alivyokuwa na ubiri. na kutokea wa 12 mpaka Hapo katikati kuna misani nililuka ilikuwa iko tofauti. Inahitaji somo la kuamini hoja tofauti. Mstari wa wanafunzi wake walipoendea, <coughs> wakamwambia Wajua ya kuwa mafarisayo waliposikia neno lile walichukizwa pale alipowaambia kwamba enye wanafasiki mnafundisha mafarisayo nadamu na nini yani akawakemea kama tulivyokemea hapo eh anasema wanazuile anasema hivi unajua kwamba watu wa dini hawajapendezwa ndugu yangu una taarifa kwamba umehubiri ume vitu ambavyo haviyawafurahisha watu unajua hivo eh eh ndio anamwambia wajua mafarisayo waliposikia neno lile walichukizwa hapa nafuna naona na matatizo hivyo unamkumbushaje Yesu kujua mioyo ya wanadamu Waliihi Yesu hajui Alijua Mimi mwenyewe najua inawachukiza ile <laughs> vitu Nimesema mapokewa sio wewe usiniambiwe kwamba hivi unajua unapohubiri pale unauwudhi madhehebu na wauudhi ma, ma, ma, na najua I Don't care. Ye. Yeah. akajibu akasema kila pando asilolipanda baba yangu wa mbinguni litamolewa. Kitu kichochote kiri kinyume na mapenzi ya Mungu. Iwe ni, ni kwenye dini, iwe ni kwenye doctrine, mafundisho yote, Biblia inasema hakita dumu kitangolewa. Kwa hiyo hawa Mafarisayo waliochukizwa, usiwe na wasiwasi nao hawata dumu, watangolewa. Na kitu kinangolewa kinatupa motori, kinaongozwa kipo kwa muda Ndiyo maana yake. Mm. Yesu Mafarisao walikuwa ni, ni, ni watu gani? Mafarisao walikuwa ni watu wa dini. Ni viongozi wa ndio dini zale. Em sikiliza amniambia kwamba ni watu gani. Tutumie Biblia kutafsiri maneno ya Mungu. Mafarisao wanakuambia walikuwa ni watu wa fulani fulani kundi fulani hapana sikiliza walichokuwa wakifanya mafarisayo. Mlangu wa 23 Yesu ndo anaeleza maana ya mafarisayo. Usulali 20 mwanango wa 23 sio lazima waandike kila kitu lakini usikilize vizuri hapa ile usulali tatu moja anasema kisha Yesu akawaambia makutano na watu zake akasema waandishi na mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa. Eh hey, basi yoyote teba taka waambia yamyshike na kuyatenda lakini kwa mfano matendo yao msitende kwa maana wao hunena lakini watendi ni wanasifi ni watu gani ni watu waliokuwa kwenye kiti cha Musa ni watu wanaohubiri neno la Hajasema Haja sema ni Mafarisayenu wa, wa, wa, wa serikali au ni watu gani au mtu yeyote anije jamaa akasema ni hapana ni wale watu ambao wanahubiri Biblia lakini hawahubiri sambamba na Kristo na e, kwa hawako sawa na Kristo ili walikuwa wamechukua kitu cha pia walikuwa na tabia ya kuvaa mavazi marefu mstari wa 5 pale pale kwenye Mathayo mavazi marefu mstari wa tena matendo yao yatenda ili kutazama na watu kwa kuwa hupanua zao huongeza mathamvu yao kupenda viti vya mbele katika karamu na kuketi mbele katika masinagogi hawa ni viongozi wa dinia kuna mtu mwingine anakaa mbele kwenye masinago, kwenye makanisa hivangozi wa dini wale na wanatanua makanguo yao manguo yao ni makubwa kutoka hapa ukikuta na mafarisayo utamjua wao kwa nyakili lakini mafarisayo sio kwa jinsi ya, ya jinsi ya hivyo sio kipimo kikubwa ni chi, ni, ni, ni kitu gani anachokihubiri baadaye tunakunya kuona wiki ijayo wiki mbili zijazo anasema chachu ya mafarisayo eh hey, mafundisho ya mafarisayo wapo, chachu yao ni unafiki makanisa yanapofundisha unafiki ya anafundisha upendo wa akili zao lakini sio upendo utokana ile la Mungu ni unafiki ndo mafarisayo eh mafarisayo walikuwa